Län ja ali, Län Egyptens nyvalde president Gamal Abdel Nasser förstatligar i juli Suezkanalen och det leder till en internationell kris. Den 29 oktober invaderar Israel sina och ockuperar gasområdet. Två dagar senare inleder Frankrike och Storbritannien en militär aktion mot Egypten och besätter viktiga punkter vid Suezkanalen. Men i FNs generalförsamling fördömer både Sovjetunionen och USA aktionen mot Egypten och på FNs direkta uppmaning lämnar de brittiska och franska trupperna Suezområdet under november och december. If secretary general can confirm that the Egyptian and Israeli governments have accepted an unconditional ceasefire and that the international force to be set up will be competent to secure and supervise the attainment of the objectives set out in the operative paragraphs of the resolution passed by the General Assembly on November 2. Her Majesty's government will agree to stop further military operations. FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld bekräftar att det nu i fred i S-området- och radions utsände Tegi Wickbom summerar krisen. Rapporten om att England och Frankrike har gått med på eld och för i Egypten är den stora nyheten i en dag fylld av enskilda behandlingar om den planerade internationella säkerhetstyrkans uppsättande och förberedelse för nästa diplomatiska kraftmätning i generalförsamlingen. För generalsekreterare Dag Hammarskjöv kom rapporten som en ny uppmuntran i hans olåtliga och oavlåtliga ansträngningar att lösa konflikten. Hammarskjöld kan knappast ha varit så under det senaste dygnen och det märks nog på honom. Han ser avgjort trött ut. Men eh, annars märks det sannolikt inte på honom. Hans hjärna tycks fungera lika osvikligt som vanligt och man griper verkligen av ny beundran över hans snabba och omdämndesgällda test att sköta sin ömtåliga och utsatta post just nu. Med dess stora möjligheter och dess lika så påtagliga risker. När han ingriper i de offentliga brandingarna är det alltid kortfattat, måttfullt och välbalanserat. Men sin väcka inte att han bakom kulisserna. De brittiska och franska trupperna ersätts av en nybildad FN-styrka, UNEF, United Nations Emergency Force, där också svensk trupp ingår. Året därpå tvingas också Israel att dra sig tillbaka från sina Halvön och Gazaremsan. På grund av konflikten i Suezkanalen uppstod brist på olja och bensin i hela Västeuropa. Ändran sonering blir därför nödvändig. I Sverige införs körförbud under hösten från lördag kväll till måndag morgon. I december debuterar Sverige som medlem av FNs säkerhetsråd. Därmed befinner sig Sveriges FN-ambassadör Gunnar Järring under de närmaste två åren i världspolitikens centrum.